Навіть заплакати не зможу. Він знав, що я добре вихована, не дозволю собі таких емоцій у чужій присутності. Збоку це мало вигляд розмови закоханої пари. Щось на кшталт «Сонечко, тобі покласти рибки?» «Ні, сайчику, поклади собі, а мені нали водички, Добра мелонька. Утіпуті сюсью сьом». -сю. Я посміхалася людям, невимушено наливала собі мінеральну воду, поправляла зачіску, аби тільки наплакати – Аби тільки не плакати. Потім, коли почалися танці, я вислизнула до коридору, тихо прочинила двері і швидко-швидко побігла сходами. Він одразу вискочив за мною і почав гукати. Я побігла дужче і вирвалась на вулицю. В ніч, в темну ніч на околиці. Куди краще було б викликати таксі. Але я бігла і відчувала, що з кожним кроком стаю вільнішою і вільнішою. А в голові складалася ця фраза «Все, я більше не можу!» І знала, що на ранок буде все так, як і було, що зможу і буду. Адже, ну я вже казала, надто боялась будь-яких змін. А ще мені надто розвинене відчуття боргу і почуття обов'язку. Я не можу покинути людину лише через те, що вона надто нервова. Ну от такий випадок. А було й багато інших Хоча, як я вже казала, Вадим чудова і розумна людина Респектабельний чоловік, якого ще пошукати Мені заздрять, це я знаю напевне Взагалі я дуже люблю любити Можливо, я невірно висловлююсь, але це саме так Я люблю любити Останнім часом, коли це відчуття почало поволі зникати Я розбурхувала його мов каламутну засійну воду аби надати їй руху та свіжості тим, що уявляла, ніби Вадим помер. Тоді в мене з очей котили сльози, і я засинала, заспокоєна тим, що на дні болота. Під шаром густого моху є ця вода, свіжа й рухлива. Вона є, отже, варто жити далі. Щоправда, була ще одна вправа для почуттів, адже почуття варто тренувати, принаймні таким, як я, що час від часу відчувають на собі цей крижаний панцир. А вправа була такою. Я уявляла, що відкриваю поштову скриньку, а звідти випадає лист із незнайомим почерком. Я розкриваю його і читаю. Одного дня на березі моря Янгол побачив, я... До речі, саме так починався лист одного хлопчика, що жив у нашому будинку, і поїхав кудись в інше місце, так ніколи зі мною і не заговоривши. Лишив тільки цей лист, перший рядок якого я пам'ятаю досить добре. Більше нічого не збереглося в пам'яті, адже тоді я розлютилась і викинула той папірець. А потім сама вигадувала його продовження. Щось зовсім безглузе і безсоромне, неможливе, задушливе, неймовірно прекрасне. Таке, чого не можу повторити, адже тоді зникне магія невагомої незрозумілості і перетвориться на якийсь уривок із дамського роману чи розмову по телефону з черговим нічної варти для самотніх. У цьому листі з ніжністю розповідається про кожну клітинку мого тіла так, що я згадую ці неіснуючі слова в ту саму мить, коли Вадим починає мене цілувати. От тоді я й уявляю цей лист, що випадає з поштової скриньки. Певно, подумала я 10 годин, 0-0 хвилин. Певно, коли все станеться, тобто в останню годину, а ще краще в останні 10 хвилин, варто зізнатись Вадимові про цей неіснуючий лист, котрий мені ніхто ніколи вже не напише. Але я скажу, що цей лист – суцільна і чиста правда. А потім закрию очі, і більше їх ні за що не відкрию. Я все ще стояла в кінці лісу смуги, і мені було спекотно, хоча тут земля була досить волога і вся вкрита жовто-зеленим листям, просто встегли на ним. І стояла така тиша, така нестерпна тиша. Ось воно. Скоро я чутиму її завжди, от таку тишу. Дивно, але це не лякало мене, адже тиша була прекрасною, нічого на світі не могло порівнятися з нею, навіть моя улюблена музика – Бетховена. Я подумала, можливо, задля того, аби писати таку дивовижну музику, йому треба було оглухнути. Можливо, в цьому й полягає неспагнина таємниця – оглухнути, аби почути, осліпнути, аби побачити». Нині я так само була оглушена і сліплена, і тому все, про що ніколи не думала, постало переді мною в безжальній правді. Я сіла на листя, і воно м'яко завібрувало піді мною, мов жовта хмара. Певно, так само під розкритим парашутом вібрують хмари, коли вистеребуєш з літака. Я ніколи, ніколи не сиділа на землі в білому плащі. Я засміялася. Це ж треба, сісти на землю в білому плащі для мене теж неабиякий вчинок. Ні, дорогенькі мої, подумала я, звертаючись невідомо до кого. Ні, це ще не кінець. Я ще маю знайти своїх, отримати свій лист, пірнути в свою воду, заспівати в караоке. Дурна мрія останнього часу. Випити зеленого абсенту, наростити двохсантиметрові акрилеві нігті, скласти вірш, зіграти в кіно, знайти чорнокосу подругу, підморгнути незнайомцю, посадити дерево, приручити птаха, вивчити і випроводити. Випробувати на практиці всі вправи Камасутри. Я лягла на спину і засипала обличчя листя. Так от, на чому ми зупинились? Ага, на вправах Камасутри. Я згадала, як реготала над цією книжкою, коли викопала її з підстосів інших маленьких брошурок у батьківській хаті. Як вона туди потрапила, не уявляю. Це був не той помпезний альбом з ілюстраціями чи фотографіями, такі нині заведено дарувати молодятам на весілля, а маленька книжечка М'яті Палітурці, 1989 року випуску, скорочена і оздоблена передмовою якогось кандидата філософських наук, аби, не дай Боже, ніхто хибне не потрактував давнього індійського вчення про мистецтво кохання. Чому мені стало смішно? Тому що я одразу натрапила на 64 пункти, які має виконувати дівчина, щоб стати коханою. Я приготувалась до пізнання чогось дуже важливого і безсоромного, зачинилась в туалеті і почала читати. Першим пунктом йшло мистецтво співу, другим – гра на музичних інструментах, третім – танці. Я пробігла очима далі і з подивом прочитала наступне – Вміння прикрашати підлогу скалками кольорового скла. Вміння зберігати воду в ариках та інших резервуарах. Вміння виступати на сцені. Вміння досконало прикрашати одяг ювелірними виробами. Вміння відгадувати і складати загадки, шарати, головоломки. Знання основ хімії та мінералогії. А шалений регіт напав на мене, коли я дійшла до пункту під номером 42, в якому було зазначено оволодіння мистецтвом навчання папух та шпаків так, аби вони заговорили. Я повісила брошурку на цвях і вийшла з тогалету. І От зараз, коли я лежала на листі і листям укривалася, я подумала, що, можливо, все, чого ти не знаєш, що здається привабливою і небезпечною таємницею, на практиці може викликати хіба що регіт. А ще подумала про те, що я запросто оволоділа принаймні сорока пунктами мистецтва подобатись. Навіть підлогу могла прикрасити битим склом. Якщо це комусь було б конче необхідно. Але так і не навчилася робити вчинки. Десять годин, десять хвилин. Робити вчинки. Крізь листя, що лежала на моєму обличчі, світ здавався золотим і мав запах, що з'являється, коли відчиняєш старовинну скриню з одягом, який пролежав там кілька сторіч. Ні, я не мала такої скрині, але уявляла, що з неї пахне саме так, з пресованим часом, що спить у кожній складочці, як сукні, всередині капелюшка із напівзотлілою вуальлю, в мережених рукавичках. А підпалене осінню листя було схоже на дагеротипи. Такі ж вицвілі, жовтокоричневі, що продаються в антикварних магазинах. Часом гуляючи андрійським узвозом, я купувала такі фотографії. І не тому, що колекціонувала їх. Ні. Просто мені було шкода, що ці люди з уже неземними обличчями ось так лежать, нікому вже не цікаві і мало кому потрібні. Хіба що для того, аби розглядати їхні вбрання, їхні зачіски, вуса, капелюшки. І я завжди думала, що зробила ця пара, котра сотню років тому зайшла сфотографуватись. Вона в білій сукні, він у чорному сурдоті, після дозволу фотографа підвестись. Про що вони говорили? Про що мріяли? Як прожили решту життя? Чи були щасливі? Я підвелася. Листя злетіла з мене, мов шалик. Я зняла плащ, і він уже був добряче забруднений, і повісила на дерево. Це був красивий жест. За ним спостерігала тільки ворона. Вона увесь цей час спостерігала за мною, прилаштувавшись високо вгорі, звісивши свою цікаву голівку донизу. Можливо, їй було років сімдесят, зовсім дівчинка.